Stress til arbejde, eller stress til arbejde. Det bliver også en, en lidt lang end, det kan man ikke øh, gøre helt kort. Øh, jeg har været syg med stress i mit øh, gamle arbejde som tandlæge. Det blev jeg øh, efter arbejde som tandlæge i en, en 12-13 år. Jeg har senest øh, arbejdet øh, i den kommunale tandpleje. Arbejdet mest med børn, men også noget med, med ældre, men med langt mest med børn. I den øh, kommunale sampleje, der er der jo forskellige økonomiske ressourcer. De kan være fordelt på forskellige måder, og øh, øh, i en kommune er der forskellige øh, skoledistrikter eller behandlingsdistrikter, og øh, in... heriblandt er ar... jo er ressourcerne også fordelt forskelligt? Og belastningen kan være meget forskellig fra distrikt til distrikt, øh, alt efter hvor, hvor syge eller hvor raske øh, børn er. Øh, hvor man kan sige i gåseøjene, hvor gode, eller hvor, hvor, hvor, hvor mange udfordringer de familier, der bor i enkelte områder, har. Arbejdet som øh, læge er jo i, i bund og grund et rigtig, rigtig dejligt arbejde. Man kan hjælpe øh, børn med at få øh, sundhed i tænder og mund, og øh, det er meget givetigt. De er umiddelbart giver masser af positiv feedback, og har man børn, der er bange, og får dem, øh, får dem øh, godt tilvendt, så de bliver trygge, det giver, det giver utrolig meget positivt. I de, øh, den kommunale tandpleje er der gode mulighed for efteruddannelse. Der er gode kollegaer, der er rigtig god sparring. Det er, det er, der er mange gode ting i, i den kommunale tandpleje. Men alligevel så blev jeg syg med stress, efter at have arbejdet der i 5-6 ja, år. Jeg startede øh, i den kommunale tandpleje, efter jeg havde fået øh, barn nummer 2. Det er en klassisk øh, udvikling for, for kvinder i mit fag, tror jeg. At, øh, et, øh, et, et job i den kommunale tændepleje kan være tillåbende. Der er gode arbejdstider, der er gode skoleferier. Og så må jeg sige, at øh, i mit gamle arbejde i den private sektor, det var også øh, en superklinik, dejlige kolleger, øh, gode kunder. Men der øh, må jeg sige, at jeg mere og mere blev, øh, havde udfordringer med at være sundhedskøbmand. Altså det at skulle tage betaling for sundhedsydelser, som, øh, som patienter har øh, brug for. Og ofte stå i en situation, hvor, hvor, hvor patienten, som jo faktisk er kunder ude i, i en privat tandpleje, ikke har råd til den øh, sundhedsydelse, som de faktisk har behov for. Og det, bliver jo, øh, det kan jo blive en, en, daglig, øh, en daglig forhandling og øh, et, øh, et omdrejningspunkt, øh, som et eller andet sted, jeg ikke synes hører sammen med det og, øh, at formidle sundhed og øh, helbrede folk, gøre folk smertefri, hjælpe dem af med, med deres øh, sygdom eller problemer, eller, bare, eller, eller at, øh, at forebygge, at de får ny sygdom. Så det passede mig fint at komme i den kommunale tandpleje og jeg trives rigtig godt i starten. Der var masser at tage fat på, og jeg kom jo fra øh, mange år i privat praksis, så jeg havde jo stor erfaring med, alle mulige former for behandling, også øh, svære behandlinger, som man ikke ser så meget i børnetandplejen, rådbehandlinger, fjernelse, det kan være tandudtrækning eller operation af, af vanskelige tænder, store fyldninger og, og sådan nogle ting, som man heldigvis ikke ser så meget i hos børn, men som man selvfølgelig ser masser af ude i, i voksentandplejen og i den private sektor. Jeg havde selvfølgelig også... Øh, Æh, hastigheden med mig, jeg havde arbejdet i mange år, havde oparbejdet gode rutiner og, og kunne klare mit arbejde forholdsvis hurtigt. Så, øh, så det var oplagt, da jeg kom til den kommunale tandpleje, at jeg efter et stykke tid skiftede øh, distrikt til et distrikt, hvor der var, øh, hvor der var meget behandlingsbehov. Æh, børn, der havde øh, dårlige tænder, havde behov for at få få behandlet deres tænder i, i større udstrækning end, end det distrikt, hvor jeg startede i. Nu hænger det sådan sammen, at øh, børn, der har dårlige tænder, de har som regel også øh, dårlige livsbetingelser. Øh, det kan være børn, hvor, øh, hvor forældrene øh, ikke har de ressourcer, der skal til for at tage, tage vare på barnets sundhed generelt. Børn, der er udsat for omsorgssvigt, det kan være børn af... Øh, for eksempel nomadefamilier, der rejser fra kommune til kommune for at undgå de offentlige myndigheders søgelys. Der kan være mange årsager til, at børn har dårlige tænder, men det hænger sammen med på en eller anden måde, at der er nogle livsbetingelser for de her børn, som ikke er gode. Og det tænker jeg, at den person jeg er, det kunne jeg godt mærke, at det kommer ind under huden på mig. Og jeg tror, det har været medvirkende til, at jeg er blevet syg af stress på den arbejdsplads. Stress får man jo ikke bare lige fra den ene dag til den anden. Der er mange faktorer, der spiller ind. Og der var sandelig rigtig mange faktorer i mit tilfælde, samtidig med børn, som ikke trives og har det godt så var der en, anden faktor, der en anden faktor, som var selvfølgelig begrænsede ressourcer i, i det omfang, at der øh, var knaphed på tid, der var knaphed på personaler til at, at behandle de her børn. Så øh, det var ofte svært at finde tid til dem, og skulle prioritere mellem, øh, mellem børn, hvem det var, der skulle have den tid, der var til rådighed. Jeg havde også gang i mange ting på det tidspunkt. Jeg havde jo involveret mig i fagpolitik, var blevet tillidsrepræsentant, deltog i alt, hvad det nu indebar, og var blevet aktiv i fagforeningen, i lokalbestyrelsen og senere som hovedbestyrelsesmedlem. Og der skete i det hele taget rigtig meget. Jeg vidste jo meget om stress i kraft af min, min tillidsmandspost, havde jeg jo lært masser om stress. Jeg vidste jo alt, teoretisk set, hvad man skulle være opmærksom på, hvad man skulle holde øje med at fare signaler. Men øh, der er så stor forskel på at vide det teoretisk, og så at vide det i praksis. Fordi jeg var godt klar over, at jeg havde travlt, og jeg var også godt klar over, at jeg synes at det ikke, det var rart og blive konfronteret med de her børn. Jeg synes, det var meget ubehageligt hele tiden at skulle prioritere tiden, og måtte indse, at øh, jeg ikke kunne leve op til, øh, til de forpligtelser, jeg havde i forhold til, ja, ret simpelt i forhold til, til løfte i forhold til min faglige stolthed om, at alle, der, der kom til mig, skulle have den øh, rigtige behandling, og de skulle selvfølgelig have øh, gøres raske. Men øh, i den offentlige sektor er tid en ressource, og den var, den var knap øh, der, hvor jeg var. Og jeg sad ikke i, i en lederstilling, så jeg havde mulighed for at, og, og selv at, at prioritere de ressourcer. Og jeg vil også sige, at det er også en svær opgave at prioritere ressourcerne i den kommunale sektor. Specielt på den tid, hvor, øh, hvor nedskæringerne virkelig var øh, på deres højeste. Så, så det var et, et samspil af mange forskellige faktorer. Æh, er min efter rationalisering. Det vidste jeg jo selvfølgelig ikke øh, på, på det tidspunkt. Det er jo også sådan med stress, at øh, der er masser masse udefra kommende faktorer. Og så skal der være det, som vi i fagsproget kalder en, en modtagelig vært. Sådan er det også med huller i tænderne. Det er jo faktisk lidt pussigt. Og jeg tænker da også, at jeg har været en, en, en modtagelig vært i og med, at, at, at de påvirkninger, jeg har haft, har jeg ikke kunne holde ude for kroppen. Ude for sindet, ude for tankerne. Men øh, en overbelastning af, af, af systemet, det er jo det, som, øh, som stress er. Og, og den Måden vi taler om stress på i dag, det hører jeg jo ofte, at folk siger, at han eller hun er gået ned med stress. Der er sågar nogen, der selv siger, at jeg er gået ned med stress. Og det er jo netop fordi, at der implicit i vores forståelse af stress ligger, at man selv lidt er skyld i det. Det vil jeg gerne tage afstand fra, selvom jeg selvfølgelig erkender, at det kræver, at der er en person, der der er modtagelige for, for, for de ydre påvirkninger. For jeg vil også sige, at jeg har mødt mennesker, der, der, der ville ikke kunne klare de der påvirkninger, men så kunne det være, at det var nogle andre, hvor de ramte et, et ømpunkt. punkt. Vi har jo forskellige ømme punkter, kan man sige. Så jeg vil slå et slag for, at man bruger udtrykket, at man er blevet syg af stress. Man kan jo sige, at man er blevet ramt af stress, men det er måske også lige så, så makabert. Man hører i hvert fald ikke nogen med sukkersyge sige, at de er gået ned med sukkersyge, eller nogen med kræft sige, at de er gået ned med cancer. Det er jo noget, man får noget, man bliver ramt af, noget, man er uforskyldt i. Og der har vi en udfordring i, i forhold til vores tanker omkring stress. Og selvom jeg øh, taler meget for, ikke meget, men når jeg bliver spurgt, taler for, at man ikke bruger udtryk gå gået ned med stress. Så kan jeg også mærke, at når jeg lige fortæller det her, så ligger der stadigvæk den træng til at fortælle, at Nå, jamen, jeg har måske også været, været, været mutagelig for, for de ting. Og det, det tror jeg bare ligger i vores, vores fælles forståelse for, hvad er, hvad er stress egentlig. Jeg blev jo heldigvis rask igen, men det var en lang proces. Jeg var syg sygemældt først... Øh, eller tro næsten et år, og var igennem forskellige forløb, som kommunen kunne tilbyde mig. Og blev på papiret rask, rask meldt i hvert fald. Og var klar til at komme ud i øh, et nyt job i mit gamle fag. Og jeg er ked af at jeg måtte sige, at det var faktisk en af mine gode gamle kolleger, der tilbød mig en stilling i hendes private praksis. Og jeg er jo ked af det for at sige over for hende, at øh, der holdt jeg ikke længe. Der gik ikke øh, mange måneder, før jeg fik øh, sygdomssymptomer igen. Og til sidst, øh, så blev jeg syg. Min sygdom viste sig både første og anden gang ved, at, øh, at alle basale funktioner simpelthen ikke øh, virkede. Jeg kunne ikke stå ud af sengen. Øh, det var en altså, lang, lang vej, øh, vej tilbage. Det kan, vi godt, det kan man godt uddybe, men det kan også blive en, en frygtelig ledelseshistorie at, at høre på. Og jeg tænker, at, at stress, det er der mange, der ved, hvordan, hvordan det ser ud. Men det kan man godt, godt dykke ned i, hvis, hvis det skal være. Men anden gang øh, i tandlægefaget der gik det ikke. Jeg blev syg igen. Og i stedet for at fandt hurtigt ud af, at jeg kunne ikke være sygemeldt i det offentlige system en gang til der det er det, er, det, det, er, det er svært det er svært at håndtere stresssygdom i, i det offentlige sygdoms, i det offentlige system og jeg øh, sagde nej tak til øh, til, til den offentlige øvelse og den offentlige øh, kontrol hjælp, øh, pressen tilbage på arbejdsmarkedet som hører med til det. Og så øh, var jeg faktisk, man kan sige, jeg var hjemmegående husmor. Jeg gik i hvert fald hjemme, og vi levede af min mands indtægt i et år, og arbejdede mig lige så stille og roligt tilbage til en, øh, en fornuftig funktion, og, øh, og til at og, og have det godt. Og jeg vil sige, første gang, hvor jeg tænkte på at åbne en mail fra min fagforening, der var jeg jo øh, glad og frisk og tænkte, nu kunne jeg jo godt holde til at læse noget om øh, tænder og verden igen. Og jeg åbnede nyhedsmailen fra min fagforening. Og, øh, og det er så et stillingsopslag med lige præcis den stilling, jeg havde drømt om i Horsens Kommunale Tandpleje. I øh, det, hedder Omsorgs- og Specialtandplejen. Og det var min, øh, det var min vej tilbage. Og jeg er så glad for, at jeg har været der, selvom det var jo kort. Jeg var der jo selvfølgelig, eller jeg var der som, som tidligere fortalt kun et år, før jeg fik den geniale idé at skifte branche. Men det, jeg har oplevet at kunne komme tilbage og arbejde med, med succes og arbejde, uden at blive syg i mit gamle fag, det har været, det har været rigtig, rigtig godt for mig. Fordi så kan man sige, at... Øh, at jeg alligevel er kommet, kommet ud over sygdommen, vendt tilbage og kunne arbejde og har så fundet noget andet. Men når det så er sagt, så øh, har, selvom det var en god stilling, så er det jo også sådan, at det, det ligger øh, der, hvor man en gang er blevet sårbar. Det ligger og, øh, kan man sige, lurer i baggrunden. Det er... Øh, det er, at øh, når man bliver i den samme branche, som man er blevet syg i, så vil man jo oftere kunne blive udsat for situationer, der ligner de situationer, som man er blevet syg af. Og jeg skal da sige, at øh, en dag, jeg sad, min klinik, hvor vi behandler de voksne, øh, er i kælderen og, og forholdsvis afskåret fra klinikken, hvor man behandler børnene, som var på første sal. Øh, der, sådan var det konstrueret. Og en dag kommer en af mine kollegaer op fra første sal for børneafdelingen ned og spørger, vi har fået en, en dreng ind, han har faldet og slået tænderne. Vi har simpelthen ikke lige tid til at kigge på ham. Kan du kigge på ham? Jeg havde en patient, der jo ikke var kommet til tiden, så jeg havde mulighed for det. Og jeg siger til, til min kollega, selvfølgelig, ham kigger jeg på. Og det kan jeg godt mærke, at... Der, der fik jeg virkelig høj puls og øh, måtte lige øh, trække vejret rigtig tungt nogle gange. Og jeg kom igennem, det jeg fik kigget på ham, og, og, og, og det gik som det skulle. Og sådan vil det nok øh, altid være. Jeg tror også, jeg kunne gøre det i dag. Være øh, professionel og øh, ubemærket over for en, en patient, øh, jeg skulle behandle. Men, øh, men bagefter, så, øh, så var det lidt øh, som at have, have været vidne til en ulykke, eller et eller andet andet frygteligt. var en kraftig reaktion. Og jeg kan ikke sige, at det kom bag på mig, fordi jeg vidste det egentlig godt, at det lå der. Og det er jo bare, det er bare sådan, det er det er der, hvor jeg har min følsomhed og min sårbarhed nu. Og det tænker jeg, at det har selvfølgelig også været medvirkende årsag til, at jeg nok inderst inde har vidst, at jeg var på vej væk fra, fra faget, selvom jeg synes, at, at jeg var vendt godt tilbage, og havde, havde fået en, øh, en god stilling. Så fra, fra stress til arbejde, ja, det kom jeg tilbage igen, men øh, kom heldigvis også videre til, til en helt andet arbejde, hvor, hvor hverdagen er, er anderledes og uden, uden risiko, uden faremomenter for at, at blive konfronteret med, med det, der er, der er svært.